Ja, men hallå och varmt välkomna till Det borde du veta säsong 5, episod 10. <laughs> skriver ja. vi upp det. Jajamän. Vi är ju i programmet med allmänbildning i centrum. Stämmer vi, Pernilla? Ja, väldigt allmänbildare. Ja. Om någon har sett vår bild på Facebook idag så kan man ju se det. Ja, och jag som heter, eller jag som pratar heter jag Amanda Bergsjö. Och ja. Vad heter du, Panilla? Ja. <laughs> Jag heter ju Pernilla Lindmark. Jajamän. Mm. Eh, och i det här avsnittet som ni lyssnar på så ska tävlande Tina Korkhjärmar och Marcus Bälteky tävla. Bra, bra presentationer. <laughs> ja, ja. ja, det duger. Ja. Hej och välkomna. Tack. <laughs> Hur är läget med er Jo tack, det är bra. Ja, det funkar. Hur eh, känner ni så här över snön och grejer som eh, stundar? Vem bryr som snön känner jag? Hur känns det i nerverna? Jaha, okay. Jag är helt sjukt nervös. Ja men det kommer att gå bra. Marcus är du? Ja jag är lite nervös. Ja, men... ja, du ser väldigt lugn ut. Ja men jag är väldigt nervös. Men i skriker du kanske? Ja. Eh, förra gången ni tävlade Tina så fick du 15 poäng. Det är inte halv... Det är jättebra. Och Marcus, du fick 17 Så ni är väldigt lika flott. Jag är väldigt gröta i huvudet idag. Så ni står ju väldigt lika. Hur känns det inför den här tävlingen? Ja. Det är... Ja, det känns väl... Känns det känns som att han fick fler än mig. Så att då... Två poäng är inte så mycket. Men det räknas ju inte i den här tävlingen, visst, Panilla Två poäng räknas. Jo, men inte i den här tävlingen. Förra, förra... Nej. Resultat. Nej. Nej. <laughs> det är bra poäng ja, Jag tycker men, att vi berättar ja. hur vi kommer att gå tillväga idag Ja, jag tycker också Och vi kommer ju som vanligt att börja med en musikfråga <laughs> <laughs> Ja, bra stämningen i studierna idag Amanda kan berätta vidare <laughs> Nej Ni var det som ändå vi går därefter vidare till eh, programpunkten. Efter musikfrågan eh, så går vi vidare till programpunkten som heter Vem där? Eh, standard den här eh, tävlingen. Därefter så ska vi höra hur eh, de tävlande har hängt med i nyheterna i veckan för då kör vi en nyhetsquiz. Efter det så kör vi de två kategorierna och denna vecka är det geografi och huvudstäder som gäller. Och Idag har vi faktiskt en liten twist på huvudstäders kategorin, men den kommer vi till när vi väl kommer dit. Pernilla, har du lugnat ner dig? Jag försöker samla mig. Jag vet inte vad som flägg i mig, jag ber så mycket om ursäkt. Det är ingen form, man ska kul för att ja. det här programmet är kul. Mm. Det mm. borde man veta. Men det, ja, det vet vi alla eh, Som sagt, vi ska inleda med musikfrågan. Eh, och då ska vi spela en liten trådlut av eh, en låt. Ni ska eh, skrika ett namn när ni tror att veta vad artisten heter och vad låten heter. Och så skriver ni det på ert papper. Eh, nej, det behöver ni inte göra, förlåt. Eh, bara skrika ett namn och så säger ni vilken, vilken artist eller, eh, och låten. Eh, ett poäng ger. Ett poäng för ett <laughs> svar. Det här går superbra idag känner jag. Flum på PIT-FM. Eh, är ni beredda? Så, därefter så kommer vi två frågor om eh, både artisten och låten. Är, mm. ni, eh, är ni redo? Ja. Yeah. Då kör vi igång. Tina. Tina? Tina Turner, simply the best. Jäkla, det var snabbt. Är det bara för att du heter likadant? Jag älskar henne. <laughs> Jag älskar också henne, hon är fantastisk. frågan lyder som följer. Tina Turner framförde led mot HBT en av Bond-filmerna. Vilken Bond-film? Äh, Tina. Tina? Goldeneye. Det är korrekt. Nästa fråga. Vad hette Tina innan hon träffat Ike Turner och bestämde sig för att byta namn? Lite tricky kanske. Mm, ja, nej, tina. Hon hette inte så mycket mindre än Anna May Bullock Ja, var något ni, ni känner till? Ja Det var det ja. Tina, tina skakar på huvudet, inte så radiovänligt men jag får kommunicera hur det går Efter den rafflade, rafflande inledningen av tävlingen så tycker jag att vi kör en låt och får vi hämta oss lite grann Ja, där hörde ni Overthinking med Adna här på FM 92.8. Jag heter Manda Bergsjö och med mig hör jag. Pernilla Lindmark. Ja, och ni lyssnar på. Det borde du veta. Vi ska rösta vidare i programmet. Eh, vad är det som väntar oss härnäst, Pernila? Ja, men nu när vi har lyckats samla oss lite så ska vi ta reda på vem det är. Och i det momentet så har vi liksom klippt ihop en sekvens olika ljud som gestaltar en viss person. Och när de tävlade tror sig veta vem det är vi söker så ska de säga sitt namn och skriva ner svaret då på lappen de har framför sig. Om de svarar inom 20 sekunder så får de 3 poäng. Svarar de inom 40 sekunder får de 2 poäng. Och efter då 40 sekunder får man ett poäng. För ett svar, absolut. Då frågar vi såklart vem det är. Du är ju snart 200 år sedan half million to America. Take it slow, but it's not typical. What's that? Myrtle Dunnage. You grew up? You got old. Myrtle Dunnage is back. I haven't seen her since she was a kid. I wonder how she turned out. You're here with your new film, The Dressmaker, and, and I know, Jocelyn, you call this movie Unforgiven with a sewing machine. <laughs> uh, yeah, I just... I mean I don't particularly watch myself um on screen and I haven't seen Titanic you know for 15 yeah. years I mean like a lot of people um and uh it was very very strange Fin då när Tack. Varsågod. Du kan ju nu sjunga, så att, mm. Mm. Eh, Yes, Tina var den som skrev sitt namn först. Eller försiktigt sa sitt namn. I <laughs> Får jag lov att fråga vad du svarade? Kate Winslet. Och det är helt korrekt svarat. Snyggt. Eh, Markus det sa också ditt namn. Vad har du? Kate Winslet. Jajemensan, bus. Eh, vi hörde så i början, det, var ju, det ska ju vara lite svårt i början. och vilket det var lite grann. Jag har ju klippt ihop det här. Eh, Kates gammel morfar var en immigrant från Sverige till USA för jättelänge sedan. Så det var därför vi pratade lite om eh, att många svenskar flyttat till USA förra tiden. Eh, hon har gjort filmen The Dressmaker 2013 och vi hörde då hennes rollnamn Tilly Dunwich. I ljudklippet. Och sen så har Kate också lite grann av en sångkarriär. Vi hörde henne sjunga What If. Eh, väldigt fint. Eh, sen efter det så hörde vi en intervju då med Kate. Eh, 15 år efter Titanic sändes. Och såklart med den legendariska sången eh, My Heart Will Go On med Celine Dion i slutet. Det är helt korrekt. Mm. Eh, så det, det är lite tricky men det ska vara lite svårt nu när vi ändå är i andra kvarts, kvartsfinalen. Eller kvarts. Tävlingen, säger man ju. Mm, ja. eh, Pernilla, vad är det som väntar nu då? Ja, men nu ska vi ta reda på hur de tävlande har hängt med under de nyheter som har varit under veckan. Ja, men. Och vi börjar med Tina. Eh, under en minut så kommer jag ställa tio nyhetsfrågor till dig och du ska gissa om de är sanna eller falska. Ja. Är du redo? Ja. Då kör vi igång. Statistiska centralbyrån, förkortningen SCB, byter namn till svenska statistiska byrån eftersom för många förväxlar dem med banken SCB. Falskt. Falskt. Världsstatisten Adele kan komma att ta en paus på tio år. Detta eftersom att hon ska spendera tid med sin son och vara en bra mamma, säger hon. Falskt. Samt. SMH i nu för den senaste veckans snökanoner kommer att drabba Piteå och Luleå hårt under helgen. Det går att vänta cirka 50-80 cm snö mellan fredag och söndag. Falskt. Falskt. Sara Larsson vann i helgen två priser på MTV EMA Awards. Sant. Sant. Årets julvärd i SVT presenterades i tisdags och det och blir ingen mindre än Sanna Nielsen. Sant. Sant. Hamburgarekedjan Frasses byter nu namn till Lasses efter att ägarbyte. Falskt. Falskt. En kvinna i 50-årsåldern gömde en vild koala i sin handväska, handväska och kvinnan greps och koalan döptes till Alfred. Sant. Sant. Det, det är sant eh, Galet nog Vi går rakt över till Marcus Marcus är du redo? Ja yeah. Då kör vi igång Regeringen meddelar att de satsar på mer pengar Till, till låg och mellanstadieelever i hela landet Detta efter stor kritik den senaste tiden från barnföräldrar Falskt, Falskt. McDonalds stämmer en hel stad i Italien På 170 miljoner kronor Eftersom de har stoppat McDonalds Att öppna en ny snabbmatsrestaurang Falskt Falskt det Nej, det är sant. Är sant. Planerade <laughs> flygningar från Luleå flygplats till GKC Ullared har i år ställts in på grund av ett lite shoppingintresse. Falsk. Sant. Tyskland lyfter för andra gången på kort tid frågan om att förbjuda abort. Falsk. Falsk. En billispannpizza kostar ungefär 10 kronor på färn, men på en krog i Umeå har hungriga gäster fått betala 99 kronor för pizzan som tillagats på två minuter i mikron. Sant. Sant. Den svenska artisten Timbark släppte i veckan ut sin självbiografi. Eh, sant. sant. Efter många klagomål av stugägare har regeringen gett förslag på att förbjuda vattenskotrar. Eh, förslaget ska behandlas under vinterhalvåret. Falskt. Falskt. Det är mig falskt. Eh, vi tar en liten andningspaus och vi är strax tillbaka. Ja, vi är tillbaka från låten med Erin Lundin och den hette Det bara blev så Ungefär så som vi känner här under sändningen idag Eller vad säger du Panela? Det bara blir så idag Det, det blir som det blir, och det är som det är Jag, jag är jättenyfiken på hur det står det till i ställningen Ja, det ska vi ta och berätta just nu För vi började med musikfrågan då. Och där tog Tina direkt övertaget Och sen gick det över till Vem där och även där lyckades Tina kamma hem den enda poängen. Sen kom vi till nyhetsquizet, mm. vilket bevisligen inte var riktigt så lätt att hålla koll på– –även för mig som stod här med facit i hand. Mm. Eh, –Men... –Exakt. Eh, Marcus fick ju också ett poäng på vem där. Han gissade rätt. –Ja, men gud. Absolut. <laughs> det är inte helt enkelt idag. –Nej. Tack för det, –Det märks att det är kvartsfinal. kvartsfinal. Vi får säkert oss med att det har varit en lång dag. Så, eh, vi går då vidare såklart. Vad är det som gäller nu, Pernilla? Tellas. Ja, nu ska vi faktiskt kicka igång våra kategorier. Amen. Och vi ska börja med geografi för att sen gå vidare till huvudstäderna. Mm -hmm. Och vi har faktiskt en liten twist idag på den ena kategorin. Eh, huvudstäder, ja exakt. Vi börjar med geografi och vi inleder såklart med en ljudfråga som vi alltid gör. Jag ber att spetsa öronen för nu kommer det det to Ja, vi hörde där USA:s nyligen valda president Donald Trump. Och vi undrar, från vilket land kommer hans fru Melania Trump? Martin. Tina. Ja, oh, Martin. Eller Marcus, förlåt. Ryssland. <laughs> Tina. Tina. Ukraina. Rätt svar är Slovenien. Vilken av följande orter ligger inte vid en större sjö? Lidköping, Njönköping, Motala eller Skövde? Marcus. Marcus. Skövde. Det är rätt. Det finns ett hav vid Kanada som har gett namnet åt en hundras. Vilken hundras? Tina. Tina. Fan Men Det är inte rätt. Marcus. Labrador. Det är rätt. Vilken stad är Englands näst största? Marcus. Birmingham. Det är rätt. Halvön i... Istrien ligger till största del i Kroatien, men delvis också i Tina. Tina? Albanien. Det är inte rätt. Markus? Uh, Serbien. Och Rätt svar är Slovenien. Hur högt är Hawaiis högsta berg? Eller vad heter Hawaiis högsta berg? Flot. Nej, nu. Ja, ja rätt svar är ju Manuakea. Det finns två ställen som heter Cadiz. Ett är i Spanien, men vilket är det andra landet som har samma stad som heter Cadiz? Marcus. Marcus? Äh, äh, Mexiko. Inte rätt. Tina. Tina. Äh, Bolivia. Det är inte heller rätt. Men rätt svar är Filippinerna. I vilket landskap ligger Soleftio? Sollefteå. Ja, tiden Rätt svar är Ångermanland. Hur förkortas ämnet i geografi i, i grundskolan? Marcus. Marcus, Geo, ah, du... Tina, mm. NGE. Det är det är förfölj. Du faller under powerplayet SO, samhällsorientering. Vad kallas det när man studerar glaciärer och inlandsisar samt egenskaperna hos till exempel snö och is? Hörde ni frågan? Ja, men... <skratt> mm. Men det hjälper inte. <skratt> Nej. Ja, rätt svar. Glassiologi. Man kunde ju även tro att det är någon som tillverkar isglass. typ Ja, eller bara glass överhuvudtaget. Ja. Vi har nu kommit till den här lilla nya twisten då som vi pratade om innan. att Vi har klippt ihop djps som ska gestalta en stad, säga. Men det är huvudstaden i ämnet. Vi är på väg till en viss stad. Ni ska gissa Eh, och vi har klippt upp lite ljud och svar man. Ni får säga ett namn när ni tror jag vet att vi får ni skriva ner på eh, lappen. Fyra eh, poäng får man efter om man svarat efter 20 sekunder. Tre poäng får man om man svarat efter 40 sekunder. Två eh, poäng eh, efter 50 sekunder och ett poäng för rätt svar efter hela ljudklippet. Jag tycker vi kör igång på en gång. Vad säger ni? Mm. Spetsa öronen. I say, hey, would you go with me? Today we're going to learn about the famous artist Vincent Van Gogh. Tina hey, hey. Marcus bicycle bicycle bicycle I want to ride my Roll, row row your boat Gently down the stream Merrily, merrily, merrily Merrily, life is but a dream It's the motherfucking eagle touch weed People always ask me Why is weed legal in Amsterdam? And I tell them Why do you think Amsterdam Has some of the most museums in Europe? Watching paintings high Makes you enter a whole new dimension of art Smoke weed everyday Jajamän Vad har ni sett? Amsterdam. Jag är i Paris. Ja, eh, Tina får ett poäng då. då. Eller, för sig, hon får poäng <laughs> efter poängssystemet. Får tre poäng, för de svarade efter, eller inom 40 sekunder. Vi har några frågor på Amsterdam också. Och vi kör igång. Nu skriker jag ett namn när ni tror vi har svaret. Mm. Vad heter Floden som gav staden sitt namn? Marcus, Marcus. Amsterdam Det är rätt Prostitution är lagligt i Amsterdam under kontrollerade former Men vad heter området som är känd för just detta? Marcus Ripperstrasse Marcus? Uh, Red Light District uh -huh. uh, Anne Frank gömdes under andra världskriget i Amsterdam Men vilken stad kommer hon från ursprungligen? Nej Frankfurt Kom hon ifrån Tyskland Mm det stämmer, Domaren? Det stämmer. Hon har, kommer från Tyskland. Du har koll på dina plus och minus, tänkte jag säga. Men vi har ju minus i det här programmet. Och vi har ingen koll, verkar heller som. Men idag känns det lite grann som att det är okej. Okay. Ja, inte för vi heller, så det gör ingenting. Det är inga för. Vi ska skapa ihop poängen här och så kommer vi med resultatet. Mm. Solange med Cranes in the Sky, hör ni där. Eh, vi har räknat ihop poängen här nu i De borde du Vetas andra kvartsfinal. Eh, där Tina Kockhjärmar och Mar Marcus Belteky har tävlat. Panela, vi är väldigt nyfikna på hur det har gått idag. Mm, det är till och med jag också. Så här gick det ju till att Tina, du ledde starkt i början. Sen kom Marcus in igen och tog lite över lägret kan man ju säga. Mm -hmm. Men i de sista två avgörande kategorierna var det lite svalt på kunskapen. Skysst! <laughs> <laughs> Vilket innebar att Tina, du vinner med 12 mot 10. <laughs> <laughs> Älskar den chockade blicken. Och <laughs> Tina klappar åt sig själv, men det får man lov att göra här tycker jag. Hur, Tina, hur känns det? Ja, men det var... Det var stadigt lång var också... idag På samtidigt är jag ändå bra på det själv <laughs> Nej, nej ja, men vi, vi kan väl inte stika under <laughs> <så> men. <hör> <hör> Marcus, vi får tacka dig så mycket för att du var med och tävlade Och eh, nästa vecka, samma tid, samma kanal, Pernilla Visst har vi ätit? Ännu en kvartsfinal då Ja, <hör> ännu en till Det är, det är en tredje vi, vi hörs då tycker jag Ja, det gör vi Yes, hej på er